Мертвий. Уранці покоївка знайшла. Лежав обличчям на клавішах. «Що?» – відірвав погляд від аркушу генерал. «Так, на клавішах рояля. Обличчям. Кульових або ножових поранень немає. Слідів удару тупими предметами також. А чого ви вирішили, що його вбито?» Ну, він здоровий був, шампанське пив, шоколад на столі. Чого б йому помирати? На шиї, за свідченням медика, дивний отвір синюшнього кольору. Ростин покаже, чи немає в крові хімічних речовин. Погробували? Сейф відчинений але гроші на місці начебто нічого не забрали. А креслення? скинув погляд на підлеглого гурчик. Креслення в сейфі є? Креслення? розгублено повторив іполіт, розуміючи, що питання поставлене не просто так. Клацнув підборами нових, чорт би їх забрав штеблет. Ніякого креслення не знайдено. Генерал Гурчик, який після вранішньої розмови з донькою ледве набув свого звичайного кольору обличчя, знову покрився червоними плямами. «Ех, татусь, швидкий на полум'я, мов, сірник», – подумала Муся. «Той вічний залізний сірник, який вона бачила на балу, в якогось японського посла. Чиркнув, клацнув і горить вічним вогнем. «Нічого не взято!» – ядуче перепитав він підлеглого. «Та у цих кресленнях уся наша стратегія. Сам адмірал військового флоту доручив нам взяти цього, цього Віктора Передирі під посилену охорону. Охорона була?» «Відпустив він її ввечері», – розгублено сказав Іполіт. «Профукали секрет державного значення. Нічого не взято», – знову зарепетував генерал. Він зробив пару гарячкових кіл кабінетом, так само, як кілька хвилин тому здійснював подібний марш-кидок мусеною опочивальною. Іполіт стежив за ним самими зінцями, боючись поворухнутися. Однак вставив слово. Так, ваше світлосте, ніхто ж не знав, що він ті креслення вдома тримає. Ніхто не знав, ніхто не знав, я знав. Тому і охорону велів поставити. Матвій Іванович, випускаючи пару навіть із вух, повалився у своє високе крісло. Муся не витримала, розчахнула двері, швиденько налила в склянку води з карафи, підсунула татосеві анісові краплі. Випийте, таточку!» Генерал поглянув на неї, крізь прижмурене око, скривився. «А ти тут чому?» – промовив слабким голосом. «Підслуховувала?» «Пийте, пийте, до дна!» – наказала Муся, тримаючи склянку біля його тримтячого підборіддя. Матвій Іванович слухняно ковтнув останню краплю, втупився очима в доньку. Речі зібрала, тяжко зіхнув. Прийшла біда, відчиняй ворота. Залізний сірник погас. Муся, усе ще тримаючи склянку біля обличчя генерала, Кинула погляд на Іполіта, що стояв, витягнувшись, мов чапля. «А від чого він помер?» – запитала. Іполіт набрав поважного вигляду, вклонився генеральській деці. «Ми так собі гадаємо, Марія Матвіївно, що суб'єкт отруєний безпосередньо перед вживанням алкогольного напою, а саме – Шампанського – вина бланде бланс, що означає «біле з білих».